Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman katiran ila yawm al-din fe in khayr al-kalami kalam Allah wa khayr al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam asharr al-umuri muhtathathuha wa kullu muhtathathin bidda wa kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin fi anah amma ba'd aziz Əmşə olduğu kimi hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağa nəsək edirəm. Bu gün biz sizə ahirətdə uğur qazanmağın yolları və uğur qazananlar barədə danışacaq. Bu dünyada insanlar çalışdıqları hər bir sahədə uğur qazanmağa və qazanc əldə etmək üçün əllərindən gələni edirlər dünya malı yığır və onu artırmaqla məşğul olurlar. Halbuki, dünyada qazanılan uğurların hamısı müvəqqətidir. Yəni, dünya həyatı başa çatan kimi bu uğurların hamısı undulur, hamısına son qoyulur. Hər kəs bu dünyanın fani olduğunu başa düşəcək. Vaxtı çatanda onun boş bir şey olduğunu biləcək. Əsil uğur Allahın razılığını qazanmaq, zəhənnəm odundan uzaqlaşdırılır, zənnətə daxil olmaqdır. Bu, xüsusda ocaq Allah buyurur, وَمَا هَذِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُونَ وَلَعِبِ وَإِنَّ الدَّارَ الْأَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُ يَعْلَمُونَ Bu, dünya həyatı eyləncə və oyundan başqa bir şey deyil. Ahirət yuduysa ə şaş biləyirlər. Demək, hər bir müsəlmana vacibdir ki, həmişə ancaq ən böyük uğur barədə düşünsün. Onu qazanmağa çalışsın. Ən böyük uğur isə ancaq ahirətdə qazanacağımız uğurdu. Allah s.ə. buyurur, hər kəs ölümü dadacaq və qiyamət günü mükafatınız sizə tam veriləcək. Kim oddan uzaqlaşdırılıb zənnətə daxil olarsa, uğur qazanmış olar. Dünya həyatı isə aldadıcı ləzzətdən başqa bir şey deyil. Ayədən aydın başa düşülür ki, Allahın əzabından qurtulub onun rəhmətinə qoğuşmaq ən böyük uğurdur. Odur ki, hər bir müsəlmana davamlı olaraq ahirətdə uğur qazanıb qazanmayacağı barədə düşünmək, la Elə buna görə də qardaşlar. İstəyirəm ki bu gecə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və bir hədisini oxuyub ondan ibret alaq. İmam Müslimin səhihində Abu Said el-Xudri rəziyallahu anhu-dan edilmiş hədisdə xəbər verilmiş ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi dövründə sahabələrdən bəzisi dedi Ya Rasulullah biz qiyamət günü Rabbimizi görə biləcəyik mi? Peyğəmbər s.a.v buyurdu Bəli Məyər siz gün orta üstü gün ışığının qabağını bulut örtmədiyi bir vaxtda günəşi görmək üçün basa salı bir-birinizə əziyyət verirsiniz mi? 14-cü gecədə Ay ışığının qabağını bulut örtmədiyi bir vaxtda ay görmək üçün basa-basalı bir-birinizə əziyyət verirsinizmə? Sahabələr dedilər, xeyr ya Rasulullah, çox asanlıqla onları görə bilirik. Peyğəmbər s.a.v buyurdu, bu ikisindən birini görməyə sizə heç bir şey mani olmadığı kimi Allah təbarək və tealəni də qiyamət günü beləcək asanlıqla görəcəksiniz. Diyamət günü yetişdiyi zaman carsı səsliyib deyəcək, hər bir ümmət nəyə ibadət edirsə, qoy onun ardınca geçsin. Bundan sonra Allahdan qeyrisinə, bütlərə və dikinə qoyulmuş daşlara ibadət edən elə bir kimsə qalmayacaq ki, zəhənnə moduna düşməsin. Axırda yalnız Allaha ibadət edənlər, xeyrxalq yahud günahkar adamlar, Ha bilə, kitab əhlindən öz peyğəmbərinə sadiq olmuş kimsələr qalacaq. Həmin vaxt yahudilər çağırılacaq və onlardan siz nəyə ibadət edirdiniz diye soruşulacaq. Onlar deyəcəklər, biz Allahın oğlu üzəyirə ibadət edirdik. Onlara deyiləcək, yalan danışırsınız. Allah özünə nə zövcə, nə də övlak götürmüşdür. Eyn-görək nə istəyirsiniz? Onlar deyəcəklər, susamışıq, ey Rəbbimiz. bizə su ver. Onda onlara cəhənnəm göstəriləcək və deyiləcək, bundan içmək istəyirsinizmi? Beləliklə, onlar ilğama bənzər alovlanan ateşin kənarına toplanacaq və bir-birlərini tapdalayaraq cəhənnəmə düşəcəklər. Sonra nəsranlər çağırılacaq və onlardan siz nəyə ibadət ediriniz deyə soruşulacaq. Onlar deyəcəklər, biz Allahın oğlu Məsihə ibadət edirdik. Onlara deyiləcək, yalan danışırsınız. Allah özünə nə zövcə, nə də övlad götürmüşdür. Deyin görək, siz nə istəyirsiniz? Onlar da həmçinin, deyəcəklər, susamışıq, ey Rəbbimiz. Bizə su ver, onda onlara zəhənnəm göstəriləcək və deyiləcək. Bundan ismək istəyirsiniz mi? Beləliklə, onlar da ilğuma bənzər, aloqlanan ateşin kənarına toplanacaq və bir-birlərini tapdalayaraq zəhənnəmə düşəcəklər. Nəhayət, ancaq Allaha ibadət edən kimsələr, xeyrxalq yaxud günahkar adamlar qaldıqda, Aləmlərin Rəbbi subhanəhu və tealə onların yanına onu tanıdıqları ən yaxın surətdə, yəni Allahın isim vəsifətlərinə dair Quranda və sünnədə varid olan dəlillərdən bildikləri vəsiflərə uyğun şəkildə gələcək və belə buyuracaq. Nə göz deyirsiniz? Qoy, hər bir ümmət ibadət etdiyi məbudun ardınca getsin. Onlar deyəcəklər, biz dünyada ikən insanlara ehtiyacımız olduğu halda onlardan uzaq durduq. əsla onlarla birlikdə olmadıq. Onda Allah buyuracaq, mən sizin Rəbbinizəm. Onlar da biz heç nəyi Allaha şərik qoşmuruq deyəcəklər. Allah buyuracaq, sizinlə onun arasında bir əlamət varmı ki, bunun sayəsində onu tanıya biləsiz. Onlar bəli deyə cavab verəcəklər. Bu vaxt baldır açılacaq və səmimi qəlbdən Allaha səzdə etmiş, elə bir kəs qalmayacaq ki, Allah ona səzdə etməyə müəffəyyət verməsin. Həmsinin insanlardan qorunmaq məqsədi ilə və ya riakarlıqla etmiş elə bir münafiq qalmayacaq ki, Allah onun onurğa sümüyünü bir büddöv sümüy etməsin. Beləsi, hər dəfə səzdə etmək istədikdə əksinə, arxaya qafası üstə düşəcək. Sonra müəminlər başlarını səzdənən qardılacaqlar. Allah onlara, mən sizin Rəbbinizəm deyə buyuracaq. Onlar da, bəli, sən bizim Rəbbimizsən, deyəcəklər. Bundan sonra cəhənnəmin üzərində körpü qurulacaq və şəfayət etməyə izin veriləcəkdir. Həmin vaxt peyğəmbərlər deyəcəklər, Allahım, xilas et, xilas et. Əlçin bu yerində bir harçaya çıxaq. Peyğəmbərlər bu sözü Müşriklər üçün, kafirlər üçün, münafiqlər üçün deməyəcəklər. Onlar artıq cəhənnəmə giriflər olacaqlar. Bu sözü müəminlər üçün deyəcəklər. O müəminlər ki, heç peyəqəmbərlər bilməyəcək onlardan hansı biri bu körpün üstündən keçib cənnətə daxil olacaq, hansı isə o körpədən ilə cəhənnəmə düşəcək. Bax, uğur qazanmaq budur. O körpünün üstünü keçmək. Hər kəsə bu nəsib olmayacaq. Hətta peyğəmbərlər belə sadəcə təmənna edəcək ki, ümmətinin hamsı o körpünün üstündən keçsin. Amma hamsı keçə bilməyəcək. Baxın, görün həmin vaxt körpünün bu başından, o başını keçmək üçün nə baş verir. Sahabələr soruşurlar: "Ya Rasulullah, nə körpüdür elə?" Rəsulullah sallam dedi: "Sürüşkən və hamar bir şeydir. Belə bir körpünün üstü ilə keçəcəklər." Və orada Çəngəllər, qarmaqlar və dəmir tikanlar vardır. Bunlar nədstdə bitən, üstü tikanla dolu, sağdan deyilən bitkiyə bənziyir. Möminlərdən kimisi bir göz qırpımında, kimisi şimşə itək, kimisi külək kimi, kimisi quş kimi, kimisi də ən bəhqaçan cins at və ya dəvə kimi surətlə həmin körpünün üstündən keçəcək. Kimisi sax-salamat qurtulacaq, kimisi tikanlara ilişib didik-didik ediləcək, lakin axırda xilas olacaq. Onlar da körpünü keçəcək. Bəziləri isə cəhənnəm odunda qalağlanacaqlar. Bəziləri həmin o müəmmillərin. Cəhənnəm odunda qalağlanacaqlar. Təsəvvür edin, körpünün üstündən keçir, kimisi yarıya çatdıqda, kimisi artıq körpünün axırına çatacaqda, O qarmaqlar gəlib ona ilişib cəhənnəmə paracaq. Nəhayət, möminlər oddan xilas olduqları zaman, Canın əlində olan Allaha and olsun ki, sizlərdən heç kəsin, Haqqı araşdırmaq xüsusunda Allaha yalvarıb yaxarması, Qiyamət günü möminlərdən cəhənnəmə düşmüş qardaşları üçün Allaha yalvarması qədər şiddətli ola bilməz. Rəqəmbər s.a.v.in bu sözünü başa düşmək üçün bu sözü şərh edən alimlərin şərhinə baxaq. Sonra hədisi davam edərik. Yəni, biriniz bu dünyada haqqı tapmaq və haqq yolu tutub getmək üçün Allaha nə qədər çox yalvarırsa, qiyamət günü müminlər öz qardaşlarını cəhənnə modundan qurtarmaq üçün Allaha daha əzimlə yalvaracaqlar. Əsil qardaşlar belə olacaqlar. İndi hədisin davamında göstəriləcək. Onlar necə yalvaracaqlar Allaha? Dikkat edin. Peyğəmbər s.a.v. davam edir deyir. Onlar deyəcəklər. Ey Rəbbimiz! Bu zavallılar bizimlə bərabər oruç tutar, namaz qılar və həc ziyarətini yerinə yetərərdilər. Onda onlara deyiləcək. Tanıdığınız kimsələri oddan çıxardın. Onların vücudu cəhənnəm oduna haram edildi. Dikkat edirsiniz mi? Qardaş, qardaş üçün şəfayətçilik edəcək. Allah bizi bir-birimiz üçün şəfayətçilik edən mümin qardaşlardan etsin. Beləliklə, o müminlər ayağının yarısına qədər, ha belə dizinə qədər ateşə giriftar olmuş bir çox günahkarları Oddan çıxaracaqlar. Sonra deyəcəklər, ey Rəbbimiz, bizə əmr etdiyin kimsələrdən cəhənnəndə heç kəs qalmadı. İndi baxın Allahın mərhəmətini. Bununla kifayətləmir. Buyurur, geri qaydan, qəlbində dinar ağırlığında iman olan hər kəsi oradan çıxarın. Onlar yenə bir çoxlarını oddan çıxaracaqlar. Sonra deyəcəklər, Ey Rəbbimiz, bizə əmr etdiyin kimsələrdən heç kəs zəhənnəmdə qalmadı. Hamısını çıxartdıq. Allah yenə öz mərhəmətini göstərir. Buyurur, geri dönün. Qəlbində yarım dinar ağırlığında iman olan hər kəs oradan çıxarın. Onlar yenə bir çoxlarını oradan çıxaracaq, sonra deyəcəklər. Ey Rəbbimiz, Bizə əmr etdiyin kimsələrdən heç kəsi orada bıraxmadıq. Hamısını çıxartdıq. Allah subhanahu aleyhi yenə buyuruyor. Geri dönün. Qəlbində zərri ağırlığında iman olan hər kəsi oradan çıxarı. Onlar yenə bir çoxlarını oradan çıxaracaqlar və deyəcək ey rəbbimiz, biz orada bir nəfər əməli salih adam qoymalıq. Bundan sonra izzətli və qudurətli Allah Buyuracaq, mələklər, peyqəmbərlər və müəmmillər şəfayətçilik etdilər. Şəfayət etməyən bircə rəhimlilərin rəhimlisi qaldı. Bunu deyəndən sonra Allah s.ə. Heç vaxt yaxşılıq etməmiş, odda yanıb, kömürə dönmüş bir toplumu ovuzlayıb cəhənnəmdən çıxaracaq və onları cənnətin yollarında axan Həyat çayı deyilən bir çay atacaq. Beləliklə, onlar selin gətirdiyi toxumun cüzərib yetişdiyi kimi diriləcəklər. Məyər o, yabanı toxumların istər daşın, istərsə də ağacın dibində necə cüzərdiyini görmürsünüzmü? Günəş şuaları altında qalanı, sarı və yaşıl kölgedə qalanı isə ağ olur. Hətta sahabələrdən bəziləri həmin an Peyqəmbər s. s.ə.mə deyir, Ya Rasulullah, sən sanki səhrada çobanlıq etmirsən, o da etiraf edir, bəli, Peyqəmbərlərin hamısı çoban oldu. Yenə Peyqəmbər s. s. davam edir, deyir, Onlar boyunlarında göz oxşayan halqalar olduğu halda özləri də mirvari tək gözəl görkəmdə həyat çayından çıxacaqlar cənnət əhli onları tanıyacaq və deyəcəklər, nə bir yaxşı əməli, nə də özləri üçün əvvəlcədən tədarik gördükləri xeyirlər olmadığı halda Allahın cənnətə daxil etdiyi, azadlığa buraxdığı kimsələr bunlardır. Sonra Allah buyuracaq, cənnətə girin, gözünüzün gördüyü hər nə varsa sizindir. Onlar deyəcəklər, ey Rəbbimiz, Sən aləmlərdən heç kəsə vermədiyin nimətləri bizə verdin. Allah buyuracaq, sizə bundan da üstün olanı hazırlamışam. Onlar deyəcəklər, ey rəbimiz, bundan üstün nə ola bilər ki? Allah buyuracaq, mənim razılığım, artıq bundan sonra mənim sizə heç vaxt qəzəvim tutmayacaq. Peyğəmbər s.a.v-in hədisi burada tamamlanır. İndi deyin, görək. Məyər bizim hər birimiz o körpüdən bir göz qırpımında keçib cənnətə girmək arzusunda deyəliyimi? İlk əvvəl bunu istəyirik Allahdan ki, öndə gedənlərdən olaq. Yaxşı, bəs bunun üçün nə etməliyik? Başqa cür desək, uğur qazanan kimsələrdən olmaq üçün hansı xislətləri özümüzdə cəm etməliyik? Bu sualanın cavabını Allahın kitabında tapa bilərik. Allah s.ə. buyurur Və mən yutu illəhə və rəsuləhu və yəxşə və yətdəqhi səuləəkə fəizun Kim Allaha və onun rəsuluna iddia edərsə Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinərsə məhz onlar uğur qazanarlar Ayədən aydın görünür ki Hər kim bu dörd gözəl xisləti özündə cəm edərsə, uğur qazınır. Allaha itayət etmək, onun rəsuluna itaət etmək, Allahdan qoxmaq və pis əməllərdən çəkinmək. Delələrini cənnət gözləyir. O gün, mömin kişilərin və mömin qadınların nuru onların önlərindən və sax tərəfindən hər tərəfə yayılacaq. Onlara deyiləcək, bu gün sizin müjdəniz Ağızları altından çaylar axan cənnət bağlarıdır. Siz orada əbədi qalacaqsız. Bu, böyük uğurdur. Dikqət edirsiniz mi? Uğur yalnız o körpünü keçəndən sonra cənnətə qədər qoyduqda olacaq. Ora qədər isə uğur qazanmaq sual altında olacaq. Bu uğur qazananları Allah-u xələtlə müəminlər surasında tərif edir. Başdan axara Suranın axırında bir neçə ayəni deyəcəm sizə. Allah s.ə.q. günahkarlarla müminləri fərqləndirir, ayırır. Günahkarları nə gözləyir, müminləri nə gözləyir? Baxın, mühtəşəm ayələrdir. Buyurur ki, o gün məhz tərəziləri ağır gələnlər nizad tapacaq, uğur qazanacaqlar. Tərəziləri yüngül gələnlər isə Özlərini ziyanə uğradanlardır. Onlar cəhənnəmdə əbədi qalacaqlar. O da onların üzünü yandıracaq və onlar orada qız olmuş vəziyyətdə qalacaqlar. Məyər mənim ayələrim sizə oxunmurdumu. Siz də onlara yalan hesab etmirdiniz. Onlar deyəcəklər, ey Rəbbimiz, bədbəxtliyimiz bizə üstün gəldi. Biz doğru yoldan azan bir cemaat olduq. Ey Rəbbimiz, bizi oradan çıxar. Əgər bir də cunaşlara qayıtsaq, həqiqətən də zalim olaraq. Allah buyuracaq. Orada alçalmış vəziyyətdə qalın və mənə heç bir şey deməyin. Həqiqətən, qullarımdan bir zümrə var idi ki, onlar Ey Rəbbimiz, biz iman gətirdik. Bizi bağışla, bizə rəhmet Sən rəhmədənlərin ən yaxşısısan deyirdilər. Siz isə onları məsxərəyə qoyurdunuz. Sonda bu məsxərə məni ya da salmağı belə sizə unutturdu. Siz onlara gülürdünüz. gün isə mən səbr etdiklərinə görə onları mükafatlandırdım. Şübhəsiz ki, uğur qazananlar da onlardır. Dikqət edin. Uğur qazananlar kimlərdir? O 4 xisləti özündə cəm edənlər, Allaha və Rasuluna itaət edən, Allahdan qorxan və pis əməllərdən çəkinən və beşinci xisləti də əlavə edirsən. Gecə-gündüz Allahdan rəhm diləyən, məxfirat diləyən, bağışlanma diləyən. Bu ayədə necə vəsif edir Allahınları? Onlar deyərdilər. Ey Rəbbimiz, biz iman yatırdı, bizi bağışla, bizə rəhmet sən rəhm edənlərin ən yax Hər sələfin həyatına baxsaz, görərsiniz ki, onlar gecə gündüz Allahdan bağışlanma deləyirdilər. Gündüz imkan tapdıqca zikr edər, əstəxrullah və atub elək deyər, gecə isə gecə namazında, gecənin sonunda, axırında Allahdan bağışlanma deləyərdilər. O qədər bunu edirlər ki, axırda Allah onları vəsf edən aya nazir edir. Aya xüsusilə sahabələrə aid edir. Ümumi ilə onlardan sonra gələnlərə də aid edilir. Əs-sabirinə və-sadiqinə və-lqanitinə və-lmünfiqinə və-lmustaxirinə bil əsər Səbr edənlər, doğru danışanlar, Allaha mühitə olanlar, malından Allah yolunda xərcləyənlər və gecənin axırında Allahdan bağışlanma diləyənlər. Allahdan istəyimiz budur ki, Allah əsvədənə bizləri Allaha və Rəsuluna itaət edən, Allahdan layiqincə qorxan və pis əməllərdən çəkinən, üstəlik, gecə-gündüz Allahdan bağışlanma diləyən qullarından etsin. Amin. Onlarla bərabər yaşamağı, onlarla dostluq etməyi, onlarla bir yerdə həşr olunmağı və onlarla bərabər həmin o körpünün üstündən keçib cənnətə daxil olmağa bizə məhvəqiyyət versin. Amin. Subhanıq Allahumma və bi həmdiq əşhədü ənlə ilə ilə əstəxtiruqa və ətubu